פרק ט"ז את אלה דיברתי אליכם כדי שלא תיכשלו. הנה ינדו אתכם, ואף תבוא שעה שכל ההורג אתכם יחשוב זאת לעבודת אלוהים. את זאת יעשו לכם מפני שלא הכירו את האב, אף לא אותי. אבל הגדתי לכם את הדברים האלה כדי שתזכרו אותם בבושעתם. כי אני אמרתי לכם. לא אמרתי לכם אותם בתחילה, משום שהייתי עמכם. אבל עכשיו הולך אני אל שולחי, ואיש מכם אינו שואל אותי לאן אתה הולך? ומפני שדיברתי עליכם את הדברים האלה, נתמלא לבבכם עצב. אולם את האמת אני אומר לכם, מוטב לכם שאלך. אם לא אלך, המנחם לא יבוא עליכם, ואם אלך, אשלח אותו עליכם. כאשר יבוא, יוכיח את העולם, על חטא ועל צדק ועל משפט. על חטא, מפני שאינם מאמינים בי. על צדק, כי אלך אל אבי ולא תוסיפו לראות אותי. על משפט, כי נשפט שר העולם הזה. עוד רבות יש לי להגיד לכם, אלא שאינכם יכולים לשאת עכשיו. אבל הוא, אשר הוא רוח האמת, כשיבוא, ידריך אתכם אל כל האמת, כי לא ידבר מעצמו, אלא את אשר הוא שומע ידבר, ואת הבאות יודיע לכם. הוא יכבדני, כי משלי ייקח ויודיע לכם. כל אשר להביא שייך לי, על כן אמרתי, כי משלי ייקח ויודיע לכם, עוד מעט ולא תוסיפו לראותני, ועוד מעט ושוב תראוני. כמה מתלמידיו אמרו זה אל זה, מה הדבר שהוא אומר לנו, עוד מעט ולא תראוני, ועוד מעט ושוב תראוני, וכן גם, משום שאני הולך אל האב. מהו העוד מעט הזה שהוא אומר, שאלו, איננו מבינים מה הוא מדבר. ישוע ידע שהם רוצים לשאול אותו, ולפיכך אמר להם: על עניין זה שואלים אתם איש את רעהו, על שאמרתי עוד מעט ולא תוסיפו לראותני, ועוד מעט ושוב תראוני? אמן, אמן, אני אומר לכם, אתם תבכו ותכוננו, ואילו העולם ישמח. אתם תעצבו, אבל עצבונכם יהפך לששון, אישה שיולדת, צרויה בעצב, כי הגיעה שעתה. אבל לאחר שילדה את הילד, אין היא זוכרת עוד את הסבל בשל השמחה, כי נולד אדם לעולם. ובכן, גם אתם עצובים כעת, אך שוב אראה אתכם ויגעיל לבבכם, ואיש לא ייקח מכם את שמחתכם. ביום ההוא לא תשאלוני דבר, אמן, אמן, אני אומר לכם, כל מה שתבקשו מאת האב, בשמי, אתן לכם. עד כה לא ביקשתם דבר בשמי, בקשו, תקבלו, למען תמלא שמחתכם. את אלה דיברתי עליכם במשלים. תבוא שעה שלא אוסיף לדבר עליכם במשלים, אלא ברור אדבר עליכם, על אבי. ביום ההוא תבקשו בשמי, ואינני אומר לכם שאני אתיר אל האב בעדכם, שכן האב עצמו אוהב אתכם, מפני שאהבתם אותי והאמנתם כי אני מאת האלוהים יצאתי. יצאתי מאת האב ובאתי אל העולם. שוב עוזב אני את העולם והולך אל האב. אמרו תלמידיו, הנה כעת אתה מדבר ברורות ואינך אומר שום משל. כעת אנו יודעים שאתה יודע הכל, ואינך צריך שישאלו אותך. מסיבה זאת, אנחנו מאמינים שיצאת מאת אלוהים. השיב להם ישוע, עכשיו אתם מאמינים? הנה היא תבוא שעה, והיא כבר באה, שתתפזרו איש-איש למקומו, ואותי תעזבו לבדי. אבל אינני לבדי, משום שאהב איתי, אמרתי לכם את הדברים האלה כדי שבי יהיה לכם שלום. בעולם צרה לכם, אך התעודדו, אני ניצחתי את העולם.